Розділ 18. Воєнне весілля «Пане лікарі, дорогенький!» – озвалася бліда від гніву С'юзен. «Це Німеччина геть не має ні страху, ні сорому!» Усі домашні зійшлися на великій англійській кухні. С'юзен місила тісто на печиво до вечері, пані Блайт пекла хлібці для джема, а Ріла варила цукерки для Кена і Волтера. Досі вона завжди казала для Волтера і Кена – та згодом кинутове ім'я непомітно і цілком природно вийшло наперед. Тут таки із в'язанням сиділа козина Софія. Звісно, усі гленські хлопців переб'ють на війні, так вона відчувала нутром. Але краще для них буде умерти з ногами в теплі, тож козина Софія сумлінно і понуро вимахувала в'язальними шпицями. Цю ідилію порушив розгніваний, схвильований лікар Блайт, який ударся на кухню зі звісткою про пожежу у будинку парламенту в Отаві. Сьюзен миттю стала так само розгнівана і схвильована. «Що ще на кої ці гуна?» – вигукнула вона. «З'явитися сюди і спалити наш парламент! Де це чувано про таке неподобство?» «Ми ще не знаємо, чи сталося то звони німців», – відповів лікар Блайт, хай який би сумнівно певний, що саме так і було». Пожежі іноді виникають без жодних на те причин. Онде минулого тижня, дядечка Марка МакАлістера згоріла клуня. Навряд чи ви зможете, Сьюзен, обвинуватити німців і в цьому. – Не знаю, пане лікарі, дорогенький, не знаю, – поволі і зловісно похитала головою Сьюзен. Місяць із баками крутився там того самого дня. Вогонь спалахнув півгодини години по тому, як він пішов. Це достеменний факт, хоч я не наважуюся закидати старості Пресвятерянської церкви під пал чужої клуні без вагомих доказів. Однак, пане лікаре дорогенький, кожен знає, що двоє синів дядечка Марка пішли на війну, а сам дядечко Марк виступає на всіх зборах патріотичного товариства, де агітує за вступ до війська. Я так собі думаю, що Німеччина дуже хотіла б поквитатися з ним. «Я не змогла б виступити на таких зборах», – повогом відказала кузина Софія. Моє сумління не дозволило би мені просити інших матерів виряджати дітей на війну, убивати і бути убитими. «Невже», – озвалася Сьюзен. «Бач, Софія Крофорд, я відчула, що можу попросити про це будь-кого. Учора, коли прочитала, що в Польщі не лишилося дітей молодших за вісім років. Подумай, Софія Крофорд». Сьюзен наставила на козину палець, усипаний борошном. «Дітей? Молодших? За вісім?» Років. Не лишилося жодного. Певно, німці всіх їх поїли, зітхнула кузина Софія. Ні. неохоче промовила Сльозин, мовби її бридка була сама думка, що німці можуть виявитися невинні в котрому зі злочинів. Я ще не чула, наче гуни почали обертатися на людожерів. Усі ті бідолашні дітки померли від голоду і холоду. Та все одно, Софія Крофорд, це варварське вбивство невинних. «Я сама їсти і пити не можу, тільки і думаю, що про цих дітлахів». Тут написано, що Фред Карсон з Лобриджа здобув медаль «За заслуги», – мовив лікар Блайт, який тим часом поринув у читання місцевих новин. «Я чула про це ще тиждень тому», – позвалася Сьюзи. Він – зв'язківець батальйону і виявив несказану мужність в умовах ризику. Лист, у якому він розповідав про це рідним, надійшов того дня, коли помирала його бабця Карсон. Їй лишалося жити за кілька хвилин, і англіканський священник, присутній коло смертного ложа, спитав, чи не хоче вона, щоб він виголосив молитву. «Моліться собі, пан отче», – відказала вона. «Бачите, вона була з дінів, а діни всі люди відважні. Моліться, але Бога тихенько. Не заважайте мені. Я хочу обміркувати цю дивовижну звістку, а часу на те бракує». У цьому вся Альміра Карсон. Вона лаліяла Фреда, мов зіниця ока. Їй було 75, а на голові подейкують жодної сивої волосини. «Ох, ви нагадали мені, сьогодні я виявила в себе першу сиву волосину. Найпершу!» – мовила пані Блейд. «Я помітила її ще кілька днів тому, пані Блейд дорогенька, про те вам не сказала. Думала собі, їй і без того не бракує гризот». Та коли вже ви зауважили її самі, дозвольте нагадати вам, що сивина – це шана. «Я, мабуть, старієї Гілберте, печально всміхнулася пані Блайт. «Люди вже запевняють мене, що я маю дуже молодий вигляд. Поки ми справді молоді, ніхто нам такого не каже. Але я не журитимуся через перший доторк срібла до моїх кіз. Я ніколи не любила родового кольору. Чи я розповідала тобі, Гілберте, як пофарбувала коси ще малою в зелених дахах? Про це знала тільки ми з Марілою». То ось чого ти мусила обтяти косу? Так, я купила пляшечку з фарбою у мандрівного торговця, в єврея з Німеччини. Сподівалася, що коси мої будуть чорні, а вони стали зелені. Отож Маріла мусила їх обстригти. Ви ще легко відбулися, пані блайдорогенько, гнівно буркнула Сьюзен. Хоч і були замалі, щоб знати, на що та Німеччина здатна. Вам пощастило, що то була тільки зелена фарба, а не отрута. «Здається, відтоді минула вже сотня років», – зітхнула пані Блайт. «Моби все те сталося в іншому світі. Війна розколола життя надвоє. Не знаю, яке буде наше подальше існування. Але воно так відрізнятиметься від попереднього». «Цікаво, чи ми, ті, хто зросли в колишньому світі, пристосуємося із плином літ до світу майбутнього». «А ви помітили», – озвалася пана Олівер, підводячи очі від книжки, «як усе написане до війни тепер здається далеким-далеким, давнім, немов Іліада». Ось ворсвортів вірш, він є в програмі випускного класу. Я саме прочитувала його. Класичний спокій, безтурботність і краса цих рядків здаються принесеними на Землю з іншої планети. Вони не мають нічого спільного з нашим бурхливим світом» так само, як вечірня зоря. Єдине читання, що й бурю в моїй душі нині – це Біблія, мовила Сьюзен, ставлячи в піч деко з печивом. Там стільки віршів, у яких сказано, мов би, достоту про гунів. Старий горянин Сенді запевняє, що Кайзер – це той самий антихрист, про якого йдеться в об'явленні Івана Богослова. Але я не заходжу аж так далеко у своїх міркуваннях, як на мене, пані Блайдорогенька, для нього то за велика честь». Кілька днів потому, рано вранці, Міранда Прайор тихцем прийшла в Інглесайт буцін -то для того, щоб допомогти Червоному Христу і шиттям, але насправді обговорити зі співчутливою Рілою свої негаразди, надто важкі, щоб зносити їх самотужки. Міранда привела із собою розгодованого, криволапого песика, любого її серцю за те, що колись іще цуценям їй подарував його Джо Мілгрів. Пан Прайор не любив собак, але тоді, розглядаючи Джояк як імовірного чоловіка Міранди, зласкавився і дозволив донці лишити цуцика в себе. Міранда була така вдячна, що спробувала потішити батька, назвавши песика на честь його політичного комира, великого очільника лібералів Вільфреда Лор'є, хоч це пишне ім'я було недовзі скорочене до звичайного Вілфі. Вільфред Лор'є різ, квітнув і гладшав, Проте Міранда непоправно розпестала і зіпсувала його, тож пес не подобався нікому, крім неї самої. Ріло дратувала його манера лягати на спину і вимахувати лапами в повітрі, благаючи, щоб хтось полоскотав йому пес черевце. Під пухлі блідаві очі Міранди виразно свідчили, що дівчина проплакала цілу ніч. Отож Ріла, знаючи, що гостя має намір переповісти їй гірку історію, запропонувала поговорити у своїй кімнаті – Звелівши Вільфреду Лор'є Лишатися внизу «Візьмімо його із собою, будь ласка», Тожливо сказала Міранда «Сердечний Вільфі не заважатиме нам І я ретельно витрила йому лапки на ганку Він завжди так сумує Без мене чужому домі А скоро він... Це буде все, що лишиться мені Від чого?» Ріла поступилася, і Вільфред Лор'є заховало вигнувши хвіст Над плямистою спиною З витяжно потрюхикав сходами Попереду дівчат «Ох, Гріло. схлипнула Міранда, коли подруги зачинилися на горі. «Я така нещаслива! Не можу і переказати, як мені зле! Моє серце розривається від болю!» Гріло умостилася поруч із нею на канапі. Вілфред Лор'є присів перед ними на задні лапи і наготувався слухати, глузливо висолопивши рожевого язика. «Що сталося, Міранда?» «Нині ввечері Джо приїде додому в останню відпустку». У суботу я одержила від нього лист. Він надсилає мені листи на ім'я Боба Крофорда. Через тата. Ох, Ріло. Він приїде тільки на чотири дні. У п'ятницю їхній підрозділ відправляють на фронт. І, можливо, я більше ніколи його не побачу. Він досі хоче, щоб ви побралися, спитала Ріла. Отак, у листі він благає мене тікати. Але я не можу, Ріло. Навіть заради чого. Я втішаюся лише думкою про те, що побачу його завтра в день. Тато поїде в справа до шарлотауна. Ми і Джо принаймні спокійно поговоримо на прощання. А потім... Ох, Ріло, я знаю, що тато не пустить мене і на станцію провести його на війну. Чом би вам не побратися завтра пообіді в тебе вдома? озвалася Ріла. Міранда проковтнула сльози і з таким подивом аж мало не задихнулася. Ріло... Ріло, це неможливо. Чому? Просто запитала організаторка молодіжних усередків Червоного Хреста і перевізниця немовлят у порцелянових супницях. Ну, ми... Ми і не думали про таке. Джо, немає дозволу на шлюб. Я не замовила собі плаття. Я ж не можу вінчатися в чорнім. Я... Я... Ми... Ти... Ти... Міранда була геть спанталичена. Вілфред Лор'є, споглядаючи її отетерілий стан, закинув голову назад і меланхолінно дзявкнув. Кілька хвилин Ріла Блайт квапливо розмірковувала. Потім сказала, «Міранду, якщо ти довіриш справу мені, я зроблю так, що завтра о четвертій пополудні ти будеш з дружиною Джо». «У тебе нічого не вийде». «Вийде». «Але ти мусиш зробити все так, як я скажу». «Ні, я не знаю». Ох, тато вб'є мене. Дурниці, він очевидно розсердиться. Та невже ти боїшся батькового гніву більше, аніж того, що Джо ніколи не повернеться до тебе? Ні, зненацька рішуче сказала Міранда. То ти зробиш усе, що я валю? Так. Отже, негайно зателефонуй Джо і скажи, хай він купить обручку і дістане дозвіл на шлюб. О, я не можу. Переляко не Міранда. «Це буде так... не тактовно!» Ріла робочко закрила рот, класнувши білосніжними зубками. «Боже, дай мені терпіння!» – пробормотіла вона подумки, а в голос відповіла. «То я зроблю це сама, а ти йди додому і збери все, що можеш. Коли я зателефоную тобі і попрошу допомогти мені шити, одразу приходь сюди». Щойно Міранда, бліда, перелякана та все ж не схитно настроєна, подалася додому, Ріла кинулася до телефона і замовила міжміський дзвінок до Шарлотауна. Її з'єднали так неймовірно швидко, аж вона повірила, що проведіння вочевидь сприяє її намірам. Утім, дозвонитися до військового табору і поговорити із Джо їй удалося майже через годину. Увесь цей час дівчина міряла кроками вітальню – і молилася, щоби під час розмови на лінії не виявилося охочих переказати все місяцю з боками. «Джо?» «Це Ріла Блайт?» «Ріла?» «Ріла?» «Ні-ні, пусте. Слухай мене уважно. Перш ніж поїдеш сьогодні додому, купи обручки і дістань дозвіл на шлюб». «На шлюб?» «Так, дозвіл на шлюб, чуєш?» «Ти зрозумів мене?» «Так, неодмінно. Це твій єдиний шанс». Окрила удачею, Адже єдиним страхом її було те, що не вийде вчасно повідомити Джо, Ріла перезвонила до прайорів. Цього разу їй не так пощастило. Відповів сам місяць із баками. «Мірандо, це ти?» «Ох, пане прайор!» «Пане прайор, будьте ласкаві, спитайте Мірандо, чи зможе вона по обіді допомогти мені шити». «Справа нагальна, інакше я не тербувала би її». «О, дуже вам дякую». Пан праєр дещо буркутливо та все ж погодився відпустити Міранду. Він не хотів образити лікаря Плайта і знав, що коли заборонятиме доньці працювателя Червоного Христа, громадський осуд не дозволить йому спокійно мешкати в глені. Ріла гайнула на кухню, причинила всі двері з таємничим виразом обличчя, який одразу насторожив Сьюзен і врочисто проказала. «Сьюзен, ви можете спекти весільний торт?» «Весільний торт?» – ушелечно витріщилася Сьюзен. Якось Ріла Зненецька вже принесла їй чужа немовля. Невже тепер вона хоче привезти чоловіка? Так, Сьюзен, весільний торт. Смачнючий, пухкий, дивовижний весільний торт. Із десятком яєць, лимонною шкоринкою. І всі інші страви також. Я допоможу вам завтра вранці, але не сьогодні. Бо мушу пошити сукню і не можу гаяти часу. Сьюзен відчула, що певне уже для таких потрясінь. Ріло, «За кого ти віддаєшся?» – пролебоділа вона. «Сюзен, мила, то не я щаслива наречена. Міранда Прайор і Джо Мілгрейф поберуться завтра вдень, доки батько її буде в місті. Воєнне весілля, Сюзен. Це дуже цікаво і романтично, правда? Я ще ніколи в житті так не хвилювалася». Радісне збудження охопило весь Інглсайт, не уминувши навіть пані Блайт і Сюзен. «Я негайно стану пекти цей торт», – мовила Сюзен, зиркаючи на годинник. «Пані благодорогенько, ви ж почистите фрукти і зіб'єте яйця, так? Якщо ви допоможете мені, у торт уже буде в печі. А завтра ми приготуємо салати і решту страв. Я працюватиму всю ніч, якщо доведеться, щоб дошколити місяцю з боками». Прийшла Міранда, задихана і готова щомиті розплакатися. «Я позичу тобі свою білу сукню», – мовила Ріла. «Треба лише трохи допасувати її». Отож дівчата стали до праці – і перешивали, підрубували, обметували, розпорювали в поті чола. Завдяки їхнім невтомним зусиллям до сьомої вечора сукня була готова, і Міранда приміряла її в ріленій спальні. Дуже гарно, але. ох, якби ж мені ще серпанок, зітхнула Міранда. Я завжди мріяла піти до вінця в пишнім білім серпанку. Очевидно, є на світі добра фея, що здійснює бажання молодят воєнної доби. Двері відчинилися, і увійшла пані Блайт із повним оберемком невагомої прозорої тканини. «Мірандо мила», – сказала вона. «Я хочу, щоб завтра ти вбрала мій весільний серпанок. Двадцять роки тому я була нареченою в стареньких зелених дахах, найщасливішою з усіх наречених на світі. А кажуть, бо серпанок щасливої молодої приносить удачу». «Які ви ласкаві, пані Блайт», – відповіла Міранда, – і очі її сповнилися слізьми вдячності. Церпанок приміряли і уклали гарними зборками. Сюзен прийшла, щоб помилуватися, проте надовго не затрималася. «Торт уже в печі», – пояснила вона. «А я додержую тактики пильного споглядання. Чи ви вже знаєте, що великий князь захопив Ерзорум?» «Це гірка пігулка для турків. Шкода, що я не можу сказати російському царю, якої помилки він пропустився, виславши Ніколая у відставку». І Сюзен рушила на кухню, звідки невдовзі долинув страшенний грюкіт і відчайдушний скрик. Усі кинулися туди. Лікар Блайт із дружиною, пана Олівар, Ріла і Міранда у весільнім серпанку. Сюзен сиділа посеред кухні, випроставши ноги, розгублена і ошелешена. А док вошевидь у гайдівській подобі стояв на буфеті, вигнувши спину, шалено блемаючи очима і настовбурчивши хвіст. Утричі товщий. Аніж зазвичай. Сюзен, що сталося? стривожено вигукнула пані Блайд. Ви впали? Ви забилися? Сюзен поволі підвелася. Ні, похмуро буркнула вона. Не забилася, хоч усередині все і розтрушене, без собі не хвилюйтеся. А щодо того, що сталося, то я спробувала струсунути цього триклятющого кота двома ногами водночас, і отак от воно й вийшло. Усі зареготали. Лікар Блайт безпорадно підняв руки. «Ох, Сьюзен, Сьюзен», – насило вимовив він, – «невже це я чую лайку з ваших уст?» «Даруйте», – сказала щиро засмучена Сьюзен, – «що я вжила таке слово у присутності двох маленьких дівчаток. Але я сказала, що це триклятюще чудовисько, і воно таке триклятюще. Це виплуток самого диявола». «Гадаєте, Сьюзен, колись він з гуркотом і запахом сірки?» «У належну годину він піде туди, де йому і місце. Можете бути певні», – затято відрубала Сьюзен, кривлячись від болю і сунучи до печі. «Боюся. Тепер, коли я так баркиснулася, торт мені струснуло, і він вийде твердий, мов підошва». Але торт одався м'який і пишний, достоту як мусить бути справжній весільний торт. І Сьюзен пригарно вкрила його глазур'ю. Наступного ранку вони зрілою, невтомно готували наїдки на весільний банкет. Щойно ж Міранда зателефонувала і повідомила, що батько її щасливо подався до міста, ласощі були ретельно складені у великий плетений кошик із кришкою і доставлені в дім прайорів. Невдовзі прибув схольований Джо однострої та в супроводі старшого дружби, сержанта Малкольма Крофорда. Гостей було чимало – позаяк прийшли всі Блайте і Мередіти, та ще й з десяток родичів Джо. Укупі з його матір'ю пані Мілгрів, що їй односеться дала радісне прізвисько «жінка-небіщика Енгуса», щоб відрізнити від іншої добродійки, чий Енгус Мілгрів був живий. Жінка-небіщика Енгуса несхвально схвально зеркала на Міранду, вочевидь не вельми радіючи синовому шлюбу з дочкою Місяця з баками. Отак Міранда Прайор і віддалася за рядового Джозефа Мілгрейва в перший день його останньої відпустки. Весілля мало вдатися романтичне, проте не вдалося. Надто багато чинників стояло на заваді романтиці, як то мусила визнати навіть Ріла. Передусім Міранда, попри білу сукню і серпанок, була дрібною, блідою, миршавою, нецікавою нареченою. Окрім того, Джо гірко ридав – протягом усієї церемонії, що страшенно роздратувала молоду. «Я хотіла сказати йому просто там, коли ти так побиваєшся через те, що береш мене за дружину, можеш цього не робити», – розповідала вона Рілі. «Та він же плакав лише тому, що думав, як невдовзі на нас чекає розлука». До всього у Джимса, який зазвичай чемно поводився в товаристві, стався раптовий напад сором'язливості, поєднаної із впертістю. Хлопчик розплакався і почав на повен голос кликати їло. Ніхто не вивів його з кімнати, бо всі хотіли побачити церемонію. Отож Рілла, яка була дружкою нареченої, мусила взяти його на руки і тримати впродовж усього вінчання. Насамкінець у Вілфреда Лоріє почалися судоми. Пес окупався в куточку за мірандиним фортепіано, де видавав химерні, чудернацькі моторошні звуки. Спершу то були тихі та мовині хрипи, які перейшли в жаский булькіт і закінчилися придушеним гарчанням. Ніхто не чув ані слова із промови пана Мередіта, якщо не зважати на кілька безладних фраз, які долинали в миті, коли Вілфред Лор'є замовкав, щоб перепочити. Ніхто не дивився на молоду, окрім Сьюзен, яка не відводила завороженого погляду від обличчя Міранди. Решта гостей витрачилася на пса. Міранду вбив нервовий дрож, проте і вона заціпеніла, щойно Вільфред Лор'є розпочав свій концерт. Дівчина могла думати лише про те, що її любий песик умирає, а вона не може підійти до нього. Потім вона не здатна була пригадати ні слова з весільної проповіді. Ріла хоч і тримала Джимса на руках, намагалася попервах здаватися радісною і романтичною, як то личило дружці – Покинула марні спроби і озялася натомість тлумити непроханий сміх. Вона не зважувалася поглянути на жодного з гостей, надто на жінку-небіщика Енгоса, побоюючись, що сміх цей вихупиться назовні, голосно і геть нежіночно. Та все ж Міранда і Джо побралися, і в їдальні відбувся весільний бенкет, такий щедрий, як можна було подумати, бо страви до нього пеклися і варилися цілий місяць. Кожен приніс із собою гостинець. Жінка небіжчика Енгоса принесла великий яблучний пиріг, який поставила на стілець у їдальні і потім необачно сіла на нього. Це не сприяло ані її доброму гумору, ані гарному вигляду її святкової чорної сукні. Проте гості були ситі та задоволені і без яблучного порога. По закінченні свята жінка небіжчика Енгоса забрала пиріг із собою, щоби до нього не допалася пацифістська свиня тобто місяць із баками. Надвечір Міранда і Джо, узявши Вілфреда Лор'є, який устиг цілковито оклигати, вирушила на маяк чотирьох вітрів, де дядько Джо працював наглядачем і де молодята намірялися провести свій короткий медовий місяць. У намері Даріла та Сьюзен помили посуд, прибрали в домі, лишили на столі для пана Праєра холодну вечерю і покаянну записку Міранди. І подалися додому – Крізь загадковий туманний серпанок зимових сутінків, що огуртав глен Святої Марії, я би і сама хотіла віддатися за солдата, сентиментально зауважила Сюзен. Ріла ж була спустошена, можливо, внаслідок надмірної метушні останніх 36 годин. Весілля розчарувало її, церемонія вдалася сміховинна, а молодята з Міранди і Джо були плаксиві й геть бляклі. «Якби Міранда так не розгодувала цього нещасного пса, нічого йому не було б», – сердито буркнула дівчина. «Я застерігала її, та вона відказала, що не може мучити бідолажного цуцика голодом, коли невдовзі тільки він і лишиться їй на радість. Мені аж закортіло добряче струснути її». «Дружба, певно, тішився більше, аніж сам Джо», – озвалася Сьюзен. «Він побажав Міранді відсвяткувати багато щасливих грішниць свого шлюбу». Вона була згорьована, бідолашка. Але чого ще чекати за цих обставин? Принаймні, думала Ріла, хлопці луснуть від сміху з мого листа про це дійство. Джем аж ридатиме, читаючи про виставу, яку влаштував на весіллі Вільфред Лор'є. Утім, якщо Ріло розчарувало весілля, її цілком задовольнило прощання Міранди та Джо на залізничній станції в п'ятницю вранці. Світанок був перлинно-білий і кришталево-ясний. Поза станцією рядочком стояли посріблені Інної молоденькі ялиці. Холодний місяць іще висів на заході по незасніженими полями. Проте інглесальські клени вже осявало золоте руно першого сонця. Джо пригорнув свою бліду юну дружину, а вона підвела до нього обличчя. Рілі перехопило подих. Байдуже було, що Міранда негарна, миршева, нецікава донька місяця з боками. Мав значення лише її палкий й жартовний погляд, невгасимий вогонь вірності, відваги і непорушності обов'язку. Міранда безмовно обіцяла Джо, що вона і тисячі інших жінок берегтимуть домашні вогнище, доки їхні чоловіки будуть утримувати західний фронт. Ріле відвернулася, розуміючи, що не повинна дивитися на молодят у цю мить. Вона перейшла на інший бік платформи, де сиділи один проти одного Понеділок та Вілфред Лор'є. «Чого ти тулишся в цій буді, коли можеш лежати на килимку перед каміном Інгесайді і напихатися ласощами?» – зневажливо запитав Вілфред Лор'є. «Це поза чи нав'язлива ідея?» «Я мушу зустріти тут Джема», – коротко відказав Понеділок. Коли поїзд рушив, Ріла підійшла до тендітної схвильованої міранди. От він і поїхав, сказала Міранда. І вже, можливо, не повернеться. Та я його дружина, і мушу бути гідна його. Я йду додому. Може, ходімо спершу до нас? боязко мовила Ріла. Ніхто з односельців не знав іще, як пан Параєр поставився до вчинку своєї дочки. Ні, якщо Джо може стати віч-навіч із гунами, я теж можу стати віч-навіч із рідним батьком, несхитно відказала Міранда. «Дружина солдата не може бути слабкодухою. Ходімо, Вілфі. Я піду просто додому і витримую найгірше». Проте нічого страшного не сталося. Очевидно, пан Праєр уже встиг подумати, що найняти служницю нелегко, що всі численні родичі Джо за приймуть Міранду до себе. Та ще й зметикував, що існує на світі грошова допомога дружинам військовослужбовців. Хай там як, він лише буркнув, що донька втнула дурницю, і пошкодує про це, після чого юна пані Мілгрейв наділа свій звичний фартух і стала до хатньої праці. А Вілфред Лор'є, якому геть не сподобалося мешкати взимку на маяку, заснув у кубальці за ящиком із дровами ляпечі, радий, що більше не мусить бути присутнім на жодних воєнних весіллях. Розділ дев'ятнадцятий. Вони не пройдуть. Одного холодного сірого людневого ранку – Панна Олівар прокинулася тримтячи, шмигнула в кімнату до Ріли і сіла на краєчку її ліжка. «Ріло, я боюся, як дитя. Я знову бачила дивний сон. На нас насувається щось жахливе. Я знаю». «Що в нас снилося?» – спитала Ріла. «Я стояла тут на Тарасі, так само, як у вісні, що бачила напередодні танців на маяку» а небом зі сходу кутилася чорна, зловісна грозова хмара. Я бачила, як тіні їмчить попереду, і коли вона огорнула мене, я затремтіла від крижаного холоду. Потім зійнялася буря, жахлива буря, зі сліпучими блискавками, оглушливим грукутом грому і невпинними потоками злива. Нажахана, як кинулася шукати прихистку, як раптом чоловік, Солдат в уніформі французького офіцера вибіг до мене сходами і став на порозі. Одяг його був увесь просочений кров'ю, що текла з рани на грудях. Він виглядав змучено і виснажено, та на блідому обличчя вимальовувалися завзяття, і запалі очі горіли шаленим вогнем. Вони не пройдуть, вимовив цей солдат, тихо і палко, та я почула його попри ревище бурі. І прокинулася Ріло. Я боюся, весна не принесе нам великого наступу, якого ми всі так чекаємо. Натомість вона принесе страхітливе нещастя для Франції. Я певна, німці спробують прорвати фронт. Та ж він сказав вам, що вони не пройдуть, серйозно мовила Ріла, яка на відміну від батька ніколи не кпила з гартрудених снів. Не знаю, було то пророцтво, а чи слова сказані з Ріло, цей сон досі тримає мене в крижаних глищатах страху. Лікар Блайт посміявся за сніданком, але більше ніколи не глазував зі сновидінь панне Олівер. Того дня надійшла звістка про початок верденського прориву, і найпрекрасніші тижні весни мешканці Інглсайду усі як один прожили заціпанілі від жаху. То були дні коли вони розпачливо чекали кінця, доки німці крок за кроком наближалися до останнього оборонного рубежу з населеної Франції. Сюзен, поруючись на бездоганно чистій інглесецькій кухні, думками перебувала на верденських пагорбах. – Пані Блай, казала вона вечорами, зазираючи до спальні Енн. – Надіюся, нині французи ще втримали Воронячий ліс. Уранці ж вона цікавилася, у чиїх руках перебуває кумєр Сюзен так добре орієнтувалася в перебігу битви, аж могла б накреслити мапу Вердена, який позастрив би кожен воєначальник. «Якщо німці захоплять Верден, вони зламають дух Франції», – зболено мовила панна Олівер. «Але вони не захоплять його», – уперто правила своєї Сюзен, яка того дня не могла навіть їсти, думаючи, що саме це вони і зроблять. «Ви ж самі бачили в сні, що в них нічого не вийде». Той офіцер сказав вам те, що повторювали французи від самого початку. Вони не пройдуть», – присягаюся пане Олівер Дорогенька. «Я вся похолола, коли прочитала в газеті про битву і згадала ваш сон. Мені здалося, що вернулися біблійні часи, коли людям у вісні часто являлося пророцтва. Я знаю, знаю», – сказала Гартруда, невпинно міряючи кроками кімнату. «Я і сама намагаюся вірити в це», – та віра зраджує мене щоразу, коли надходять погані звістки. Тоді я переконую себе, що це звичайний збіг, підсвідома пам'ять і таке інше. «Не знаю, як то можна пам'ятати те, чого не було ще ні зроблено, ані сказано», – буркнула С'юзен. «Хоч я, звісно, не така вчена, як ви з паном лікарем. Певно, то і на краще, коли з наукою ви геть не тямете найпростіших речей. Та в будь-якому разі не хвилюємося за Верден, хай навіть гун не захоплять його». Жофер каже, що місто не має жодного стратегічного значення. «Це дещиця втіхи, яку нам уже кидали, аж надто часто, коли наші війська зазнавали поразки», – відказала Гартрута. «Вона вже втратила цілющу силу». Чи був іще в історії людства, бодай, один такий бій, задумливо у мову пан Мередіт, одного вечора в середині квітня? «Ми не зможемо осягнути цих колосальних діянь», – сказав лікар Блайт. Що були всі гомерівські битви проти цієї, як не дрібні борюкання, заграйки воїнів? Уся Троянська війна могла би бути суточкою довкола одного з верденських фортів. І воєнний кореспондент присвятив би її у репортажі не більше, ніж речення. «Я не прихильник окультних наук», – лікар-блад підморгнув Гертруді, «та відчуваю, що весь перебіг війни залежить від результатів верденської битви». Як стверджують Сьюзен та Жофер, місто не має стратегічного значення. Проте це вирішальна битва за ідею. Якщо Німеччина здобуде перемогу під Верденом, вона виграє всю війну. Якщо ж вона програє, подальший хід війни виснажуватиме її. «Вона програє, – опевнено відказав пан Мередіт. – Неможливо здолати ідею. Франція творить справжні дива. У ній я бачу світлі джерела цивілізації, – що впевнено протистоять чорним силам варварства. Я думаю, увесь наш світ усвідомлює це, тому всі ми, затамувавши подих, чекаємо кінця битви. ідеться про більше, аніж передача кількох фортів чи захоплення кількох квадратних миль Кривавої землі. Я весь час думаю, озвалася Гартрудам обов'язні, чи буде якесь велике благословення, варте такої страшної ціни. Виногородуй нам за цю муку. Чи ця агонія, у якій терзається світ, – це біль народження нової дивної доби? Чи це – лише мурашина, метушня, сяйві мільярдів сонць? Пане Мередіт, ми дуже легко ставимося до руйнування мурашника і загибелі половини його мешканців. Невже для тієї сили, що керує всесвітом, ми не важливіші, аніж для нас мурахи? «Ви забуваєте», – мов пан Мередіт, і темні очі його спалахнули – що нескінченна сила виявляється як у нескінченно малім, так і нескінченно великим. Ми ж не те і не інше, тому не здатні збагнути ані надто великого, ані надто малого. Для нескінченно малого мураха так само важливий, як мастодонт. На наших очах народжується нова доба, проте вона буде квола і заплакана, як усякий новонароджений. «Я не сподіваюся нового раю на землі, негайно по завершенні війни. Бог діє не так, але він діє, і врешті-решті його воля здійсниться. Здоровий і традиційний погляд, здоровий і традиційний, протикнула Сьюзен із кухні. Їй подобалося, що панна Олівер час від часу дістає нагінки від пана Мередіта. Сюзан дуже любила пана Олівар, проте вважала, що та надто вже часто вдається до єресі присутності пастора, тому цілком заслуговує періодичних нагадувань про те, що ці питання перебувають поза межею її компетенції. У травні Волтер написав рідним, що був нагороджений медаллю за заслуги. Він не сказав, за що дістав нагороду, проте друзі його подбали, щоб овесь Глен довідався, який подвиг здійснив Волтер. На будь-якій іншій війні, писав Джарі Мерет, його нагородили би хрестом Вікторії, одначе хрест Вікторії не може бути так само звичною річчю, як подвиги, які здійснюються тут щодня. Хай питали йому хрест Вікторії, заявила обурена Сюзен. Вона не певна була, хто винен у цім, та якщо відповідальність лежала на генералові Хейгу, Сюзен уперше серйозно засумнівалася в його придатності до виконання обов'язків головнокомандувача. Ріла була сама не своя від щастя. Її любий Волтер здійснив подвиг. Волтер, якому хтось у Редмоті надіслав біле перо. Це Волтер, покинувши безпечний шанець, витяг із-під обстрілу пораненого товариша, що впав на нейтральній смузі. О, вона немов наяву бачила його бліде, непохитне обличчя і палкі очі вмить з витяги. Як приємно бути сестрою героя. Він навіть не писав їй про це. Лист його був повен інших дорогих серцю дрібниць, які обою вони любили і поділяли колись сотні років тому, у незатьмарені війною дні. «Я згадую нарциси в Інглесальському саду», – писав Волтер. «Коли ти одержиш цей лист, вони вже квітнетимуть попід прекрасним рожевим небом. «Ріло, які вони? Осяйно золоті, як завжди?» «Мені здається, вони повинні бути забарвлені кров'ю, як маки, що їх ми бачимо тут» а кожен ще під весни проростатиме новою фіалкою в долоні Райдух. Сьогодні в небі над цими пекельними шансами сяє молодий місяць. Срібний, тендітний, прекрасний. Чи бачиш ти його понад кленовим гаєм? Ріло, у конверті ти знайдеш мій вірш. Я написав його тут, одної ночі присвітлений догарка. Чи то він прийшов там до мене? Я не відчував, будь-сім пишу його. Я був лише знаряддям у руках незнаної сили. Таке вже ставалося, але дуже рідко, і жодного разу це відчуття не охоплювало мене так сильно, як тепер. Ось чому я надіслав вірш у лондонський спектейтор. Його надрукували, і нині я одержав примірник. Надіюся, тобі сподобається. Це єдиний вірш, який я склав, відколи прибув сюди. Вірш був короткий і проникливий. Завдяки йому впродовж місяця Волтерове ім'я облетіло весь світ. Його передрукували повсюди – у щоденниках столичних газетах і маленьких сільських тижневиках, цитували в солітних оглядах та в оголошеннях про зниклих безвісти, у зверненнях Червоного Христа і закликах долучатися до війська. Матері і сестри плакали над ним, він озивався трепетом у душах юнаків. Усе велике єдине серце людства вібрало в себе весь біль, надію, жах і сенс світового конфлікту – висловлений у трьох коротких безсмертних строфах. Канадський хлопець у фламандських шанцях створив найвеличніший вірш тієї війни. Воленкар рядового Волтера Блайта став класичним твором у мить найпершої публікації. Ріла переписала його до свого щоденника, відкривши ним запис про події минулого дуже важкого тижня. «То були жахливі сім днів», – писала вона – і хоча все вже позаду, і ми знаємо, що сталася помилка, слід її відчувається досі. А проте в чомусь то були прекрасні сім днів. Мені дано було осягнути те, чого я ніколи не розуміла. Я побачила, які шляхетні і відважні можуть бути люди, навіть зносячи нестерпну муку. Я ніколи не змогла б триматися так мужньо, як пана Олівер. Тиждень тому вона одержала листа Шарлоттауна від матері пана Гранта, та у свою чергу дістала телеграму з повідомленням про те, що кілька днів тому майор Роберт Грант загинув у бою. О, бідолашна Гартруда. Спершу вона була вбита горем, потім усього через день опанувала себе і знову стала до праці в школі. Вона не плакала. Я не бачила ані сльози в її очах. Але ох, яке в неї було обличчя і який погляд. Я мушу працювати далі, сказала вона. Це мій обов'язок. Я ніколи не змогла би піднестися до таких висот духу. Жодного свідчення, каяття та розпачу не пролунало від неї. Лише одного разу, коли Сьюзен сказала, мовляв, ось і в Глені настала весна, Гертруда відповіла, невже і цього року весна може так само настати? Потім вона засміялася коротким моторошним сміхом. «Так, мабуть, сміються люди перед лицем смерті». І додала, «Заважте, яка є егоїстка. Я, Гертруда Олівер, утратила милого і не можу повірити, що весна настане, як зазвичай. Вона настає попри муки мільйонів інших людей. Та як може світ устояти проти моєї муки?» «Мила Гертруду, не картайтеся», – лагідно мовила мама. «Це природно – відчувати, що світ уже не буде такий, як колись, після того, як тяжка втрата змінить наше життя. Усі ми відчуваємо це». Аж тут утрутилася ця мерзенна кузина Софія. Вона і собі сиділа в нас із в'язанням, і каркала, мов чорний ворон, провісник біди, як називав її Волтер. «Панно Олівер, ви не в такому тяжкому становищі, як ваші посестри», – сказала вона, – «тож і не повинні так побиватися». Дехто з нас втратив чоловіків. Оце справді тяжко. Ще дехто втратив синів. Ви ж не втратила ні чоловіка, ні сина? Ні, відповіла Гертруда з подалі сильнішою гіркутою. Я не втратила чоловіка, лише того, хто став би моїм чоловіком. Я не втратила сина, лише всіх тих синів і дочок, яких могла народити, яких я тепер ніколи не матиму. Непристойно казати так. Обурилася козина Софія, і тоді в Гертруде вихопився сміх. Такий навісний, що козина Софія злякалася. А коли нещасна, змучена Гертруда, відчуваючи, що більше немає сили терпіти цей біль, вибігла геть із кімнати, козина Софія спитала маму, чи вона бува не здоріла. «Я пережила втрату двох добрих чоловіків», – заявила вона. «Та це не справило на мене аж такого враження». «А вже ж не справило. Напевно, ці сердеги раді були померти». Майже до ранку я чула, як Гартруда міряє кроками свою спальню. Доти вона ходила так щодня, та ще ні разу це не тривало так довго. А тоді вона раптом скрикнула, коротко і жахливо, мов її вдарила ножем. Я не могла заснути, бо мучилася разом з нею і не могла нічим допомогти їй. Я боялася, що ця ніч ніколи не скінчиться, проте вона скінчилася. І вранці завітала радість, як то сказано в Біблії. Тільки це сталося не вранці, а вже добряче по обіді. Пролунав телефонний дзвінок, і я відповіла. То виявилася стара пані Грант із Шарлотауна, і вона повідомила, що Роберт живий. Він лише дістав легке поранення в руку і лежить у госпіталі. Вона ще не знає, звідки взялася ця помилка, та, очевидно, то загинув якийсь інший Роберт Грант. Я повісила слухавку і гайнула вдалену райдух, мов на крилах. Я впевнена, що справді летіла – не можу пригадати, щоб ноги мої хоч раз торкнулися землі. Гертруда поверталася зі школи. Я зустріла її на галявині між ялин, де ми так часто бавилися з Малко, і просто таки випалала їй цю новину. Звісно, слід було вчинити розважливіше, проте я ледь не збожеволіла від радості, тож і подумати не встигла. Гертруда впала між золотавих молодих ялиць, немов підстрелена. Я так перелякалася, що тепер, вочевидь, назавжди стану мудріше. Принаймні, щодо подібних звісток. Я була вже подумала, що вбила Гертруду. Умить згадала, що і мати її померла молодою від серцевого нападу. Здавалося, кількасот років минуло, доки я виявила, що серце в неї досі б'ється. Ох, як я налякалася! Я ще ніколи не бачила непритомних людей. І вдома нікого не було. Бо всі пішли на станцію, щоб зустріти Нен і Ді, які приїхали на канікули з Редмонду. Проте я знала теоретично, що слід робити в такому разі – а тепер маю ще і практичний досвід. На щастя, усе це сталося біля струмка. Я довгенько метушилася коло Гертруди, і зрештою вона таки очуняла. Вона не сказала ні слова про мою звістку, а я не наважилася згадувати про це вдруге. Я провела її клоновим гаєм додому і помогла дістатися спальні. Аж там вона нарешті промовила «Роб, живий». Насилому, мов би хтось видер із неї ці слова, а тоді кинулася на ліжко і заридала. І плакала, плакала, і плакала. Я ще ніколи такого не бачила. Вона пролила всі сльози, які стримувала весь минулий тиждень. Здається, вона плакала цілу ніч. Але вранці була така, наче пережила дивовижне видіння. І ми вже ледь не боялися власного щастя. Нен і Ді приїхали на кілька тижнів. Потім вони повернуться до Кінспорта, де працюватимуть у тренувальному таборі Червоного Христа. Я застрою їм. Тато каже, що мої тутешні зусилля, спрямовані на Джимса і молодіжний червоний хрест, так само важливі. Але в їхній праці є романтика, якої так бракує мені. Турки захопили кут. Для нас то було майже полегшення. Так довго ми боялися, що це станеться. Спершу ми цілий день відчували себе пригніченими, а потім узялися до звичних справ, не думаючи про це. Лишкозина Софія була понура, як завжди. Вона прийшла до нас і знову взялася бідкатися, що британські війська зазнають однієї поразки за іншою. Зате вони гідно зносять лихо, відрубала Сьюзен. Після поразки вони борються, доки вертають собі втрачене. І хай що діється в Месопотамії, нині мій король і моя країна потребують, щоб я висадила на городі картоплю. Тож, Софія Крофорд, бери ножа і помагай мені різати. Це сприймує твої думки в інше русло, і ти більше не перейматимешся воєнною кампанією, якою тебе не покликали очолити. Сюзен Молочина. Я завжди тішуся, коли вона геть спанталичує бідолашну кузину Софію своїми вщипливими зауваженнями. Тим часом Верденська битва триває, а наші серця розшарпані поміж надією і страхом. Проте я знаю, що дивний сон пане Ольовер віщував перемогу Франції. Вони... Не пройдуть. Розділ 20-й. Норман Дуглас виступає на молитовному зібранні. Де ти блукаєш, моя дівчинко? запитав лікар Блайт, який навіть тепер, по 24 роках шлюбу, часом звертався так до дружини, коли вони лишалися самі. Ен сиділа на терасі, замріяно споглядаючи дерева в білім серпанку весняного квіту. За білим садом у заростях темних яличок та кремових диких вишень навіженно виспівували вільшинки. Надходив вечір, і по надклановим гаєм спалахнули вогники перших зірок. Зітхнувши, Ен вирнула із-за мрії. Я тікала від нестерпної дійсності, Гілберта. Тікала і намагалася знайти розраду в мрії, що всі наші діти знову вдома, і вони знову малі, і знову бавляться в доленні райдух. Тепер там завжди тихо, та я уявила, що знову чую їхні чисті голоси і веселі звуки дитячих ігор, чую висвист джема і спів Волтера і сміх двійнят. На кілька благословених митей я забула про гармати на Західному фронті, і до мене прийшло маленьке, несправжнє та дуже солодке щастя. Лікар Блайт не відповів. Іноді робота змушувала його на деякий час забути про Західний фронт, але це ставалося дуже рідко. Тепер чоприно його посріблила сивина, якої не знати було ще два роки тому. Проте він усміхнувся, глядячи в милі ясні сірі очі, що колись були озерами сміху, а тепер здавалося озерами невиплаканих сліз. Сьюзен у робочому капелюсі проминула їх із сапкою в руці. Я щойно прочитала в Ентерпрайз, мовляв, якась пара взяла шлюб в аероплані, пане лікарю дорогенький. Гадаєте, це вважатиметься законним? стурбовано запитала вона. Певне, так, серйозно відповів лікар Блайд. Бачте, із сумнівом повела далі Сьюзен, шлюб видається мені надто відповідальною справою для чогось такого хисткого, як аероплан, але нині все інакше, ніж було колись. Ну, до початку молитовного зібрання ще півгодини. Тож, піду я, мабуть, на город повоюю з бур'янами. Та доки полотимо їх, думатиму про цей новий клопіт у Трентіно. Пані Блайт, дорогенька, я не покоюся через той фортель австрійців. Я теж, сумовито озвалася пані Блайт. Уранці, доки я варила ревене варення, душа моя чекала звісток з війни. А коли вони не дійшли, я стригнулася. Певно, треба і мені підготуватися до молотовного зібрання». Кожне село має свою неписану історію, що передається з уст в уста, від покоління до покоління, є в ній трагічні, комічні і драматичні епізоди. Їх переповідають на весіллях та інших святах, пригадують за вечорами біля домашніх вогнищ. Історії про спільне молитовне зібрання, що відбулося того вечора в методицькій церкві Глани Святої Марії, судилися віти в цю устну хроніку. Ідею провести спільне молитовне зібрання запропонував пан Арнольд. Місцевий батальйон, який усю зиму перебував на вишколі в Шарлотауні, невдовзі мав відбути до Європи. Хлопці із Глена, Гарбургеда та Верхнього Глена приїхали в останню свою відпустку, і пан Арнольд слушно запропонував улаштувати спільне молитовне зібрання на їхню честь. Пан Меретіт погодився – і обидва пастори оголосили, що зібрання відбудеться в Методийській церкві. Мешканці Глени Святої Марії не вельми вчащали на молитовні зібрання, але того вечора в Методийській церкві не було вільного місця. Прийшли всі, хто лише міг ходити. Прийшла навіть пана Корнелія, уперше у своєму житті переступивши поріг Методийської церкви. Щоб таке сталося, повинна була спалахнути світова війна. Колись я не вважала методистів, спокійно пояснила пана Корнелія чоловікові, який здивувався, що вона і собі надумала відвідати молитовне зібрання. Але тепер це минулося. Немає сенсу ненавидіти методистів, коли у світі є кайзери та гінденбурги. Отже, пана Корнелія прийшла до методистської церкви. Були там і Норман Дуглас із дружиною, місяць із баками і собі, про до передньої лави усім своїм виглядом засвідчуючи усвідомлення того, яку несказанну честь він виявляє методистській церкві своєю присутністю. Парифіяни були дещо здивовані його з'явою, оскільки він демонстративно уникав будь-яких зборів, пов'язаних із війною. Утім, пан Мередіт висловив надію, що його конфесія буде широко представлена впродовж зібрання, і, очевидно, пан прайор поставився до неї серйозно. Убравши чорний святковий костюм та білу краватку і ретельно зачесавши густу цупку темно-сиву шуприну, він крокував методицькою церквою зі щонайбільш святеницьким, на думку С'юзен, виразом круглого, велицюватого, червоного обличчя. «Пані Блай, дорогенька, я одразу збагнула, що цей чоловік замислив недобре. Щойно він увійшов до церкви з таким лицем», – заявила вона невдовзі. А вже ж я не знала, що саме, проте ж видно було, що не умів нього капусть. Молотовне зібрання розпочалося і тривало, як звикле. Спершу незмінно палко і велемовно виступив пан Мередіт. Опісля нього пан Арнольд виголосив промову, яку навіть пана Корнелія визнала бездоганною щодо стилю та змісту. А потім пан Арнольд попросив пана Парайора розпочати молитву. Пана Корнелія завжди стверджувала, що панові Арнольду бракує здогатливості. Вона, зазвичай не грішила поблажливістю, судячи при методистських священиків, та в цьому разі не надто перебільшила. Привелепний пан Арнольд, вочевидь, не мав добре розвиненої, почесної і незбагненної риси, знаної як здогатливість. Інакше він ні за що не запросив би місяця з баками читати молитву на зібранні, присвяченому від'їзду новобранців на фронт. Він гадав, що відповідає приязню на приязнь пана Мередіта, який по закінченні промови запросив методицького деякона керувати спільною молитвою. Дехто з перифіян гадав, що пан прайор мундючно відмовиться, то вже був би останній привід для скандалу. Проте він спритно підкупився на рівні ноги і єлейно мовив «помолімося» і розпочав молитву. Громохким голосом, що линув до найвіддаленіших куточків заюрмленої методистської церкви, пан Прайор сипунув красномовними зворотами і ледь не до половини виголосив свою молитву, доки заскочена і отитаріла публіка усвідомила, що слухає найцинічніший пацифістський заклик. Утім, пан Праєру мав відвагу висловити свої переконання публічно, а чи радше, як подейкували односельці, вирішив, що в церкві йому нічого не загрожує. Тож це добра нагода заявити про погляди, яких він не наважувався оприлюднити, боячись громадської розправи. Він молився, щоб ця ганебна війна закінчилася, щоб ошуканим арміям, відправленим на бійню Західного фронту, відкрилися очі на власну гріховність» щоб вони покаялися, доки є ще час, і щоб вдалося врятувати присутніх тут сердечних юнаків уніформі, яких змусили стати на стежку вбивства і мілітаризму. Пан Прайор безперешкодно дістався цього місця своєї промови. Слухачі його були нажахані і паралізовані, а в душі кожного міцно вкоренилася настанова, буцім за жодних, навіть найприкріших обставин, не можна щеняти галесо в церкві, Аж видавалося, що він щасливо докаже все, що замислив. Про те, що найменше одному чоловікові в залі не вадила ні успадкована, ані набута шана до священичої споруди. Норман Дуглас, як то часто і ущипливо божилися Сьюзен, був усього на всього поганено. Та він був нестримно патріотичним поганим, і коли сенс промови пана Прайера сягнув його свідомості, Норман осатанів. Він підхопився зі своєї бічної лави і, ставши обличчям до публіки, ревнув. «Припиніть! Припиніть! Припиніть цю мерзену молитву! Що це за мерзена молитва?» Усі похилені голови в церкві стріпнулися. Хлопець у військовій формі на задній лаві кволу писнув «Ура!». Пан Мердів заперечно підніс руку, проте Нормана вже неможливо було спинити. Вислизнувши від дружини, що намагалася перехопити його, він метнувся до передніх лав, і схопив горопашного пана прайора за комір. Місіс із баками не припинив, коли йому було велено, проте мусив замовкнути щойно норман і з настовбурченою від гніву довгою рудою бородою почав шарпати його так, аж тому труснулися кості, і пересипати шарпання дивовижно барвистими, образливими епітетами. Ти нехабне чудовисько, шарп. Ти злюче падло, шарп. Ти тупа тварюка. шарп. Ти смердючий цуцик, шарп, ти чумна зараза, шарп. Ти гунський підсвинок, шарп, ти безхребетний боягуз, шарп. Ти. Ти. Норман затнувся. Парифіяни були певні, що зараз із вуст його злетять слова, які недопустимо промовляти вголос, у церкві чи поза нею, але в цю мить Норман зустрівся поглядом із дружиною і знанецька для себе самого удався до слів зі святого письма. Ти гріб побілений крикнув він, шарпнувши сердегу в останній і жбурнувши його в бік із такою силою, що безталаний гленський пацифіст баркицнувся аж біля хорів. Звично червоне лице пана прайора тепер було біле, мов полотно. Проте і повержений він захищався. «Я позиватимуся за це!» – прилепотів він. «Позивайся! Позивайся!» – ревнув Норман, знову кидаючись до нього. Утім, пан прайор зник». Він не мав бажання вдруге потрапити в лапи цьому мстивому мілітаристові. Норман незграбно переможно озернувся на кафедру. «Не дивіться так, ошелешено пастори», – гримнув він. «Ви не могли зробити це. Ніхто не сподівався такого від духовних осіб. Але хтось же мусив наважитися. Та і ви самі раді, що я викинув його геть. Бо він би і досі скиглив, скімлив і скаволів, підбурюючи до зради і заколоту». «Так, до зради і заколоту». І хтось мав окоскати його. Я був народжений для цього. Нарешті я теж придався в церкві. Тепер я зможу сидіти тихо ще 60 років. Продовжуйте ваше зібрання, пастори. Я, павел, вам більше не дошкулятимуть ніякі пацифістські молитви». Проте дух побожності і благовоління вже здимів із церкви. Обидва священики розуміли це і знали, що можуть хіба тихенько закінчити зібрання і відпустити розбурхану поству додому. Пан Мердіт звернувся до новобранців із серйозною настановою, яка ймовірно врятувала вікна пана праєра від другого побиття, а пан Арнольд пробурмотів недоречне благословення, принаймні йому воно здалося недоречним, бо ж перед очима в нього і досі стримів велетенський норман Дуглас, який торсав за комір низенького, гладкого, бундючного місяця з баками як здоровений мастиф міг би торсати перерослого цуцика. І пан Арнольд знав, що така ж картина стоїть перед очима в кожного з парифіян. Загалом, не випадало сказати, що молитовне зібрання відбулося успішно. Проте його пам'ятали в глені Святої Марії і тоді, коли забулися десятки інших сходин, бежурних і благопристойних. «Ніколи, пані Блайдорогенька, ніколи більше не назвує Нормана Дугласа нам, мовила Сьюзен, діставшись додому після церкви. Нині Елен Дуглас може пишатися чоловіком. Норман утнув щось непростиму бридке, відказав лікар Блайт. Прайра слід було ігнорувати аж до кінця зібрання. Потім його пастор і віряни дали б йому радо. Це було б гідно. Норманова ваша вистава була негідна, скандальна і обурлива. Але присягаюся. Лікар Блайт закинув голову назад і реготнув присягаюся, моя дівчинко, то була справжня втіха.